«А вам що до того?» Очі враз стали холодними, підозрілими. «Ну, даруйте, що так на ходу, без попередження. Я журналіст із газети «Постфактум», відділ кримінальних хронік. «Ох!» – скрикнув чолов'яга і схопився за голову. «У міліції години-дві проморудили, ще тільки газетярів бракувало». Я з божеволюю. Чого вам? Це у вас вчора чоловіка вбили? Лапецького ти сплюнув так, ніби йому до рота залетіли вже дві великі зелені мухи. Що ви верзете? У вас вбили. Де у нас? Вбили вас в цьому скверику. На тій лавці, що з краю. До чого тут я і моє кафе? Крім того, чоловік, якого вбили, ніколи не був клієнтом Георга. Ніколи. Гаразд, тоді поясніть, чому ваше кафе перетворилось на пристанище, ну, скажімо так, покидьків суспільства, суспільство. Саме ваше, а не чиєсь інше. У років зотири тому це був досить пристойний заклад «Клієнти краще годі й бажати». З часом дехто з них, на жаль, спився, але Георга не забув. От із них усе й почалося. Захмилівши, влаштовували тут передирки, гласливі розбірки, часом бійки. Потім стали приводити із собою таких самих, а то ще гірших, брудних, обшарпаних, смердючих. Порядні клієнти, звичайно, зникли. Усе, чоловіч, даруйте, я дуже поспішаю. А чи не виникала у вас думка закрити кафе? Ага, закриєш його. Дільничний інспектор не дає. Так він хоче знає, де збирається ця босота, а відтак вона нібито у нього під контролем. Коли закриється Георг, бідкає цемент, вони розповзуться по всій дільниці як таргани. Спробуй тоді простежити за ними». «Ніби він зараз за ними стежить!» – глузливо хмикнув я. «Стільки вже трупів серед ваших клієнтів! Та нехай вони хоч виріжуть одне одного! А от чоловіка що вчора? Трагедія!» Буфетниця навіть заяву на звільнення подала. Клієнти розповідають, що пішов він з якимось письменником. На вигляд інтелігентна особа в костюмі з кроваткою, дипломатом але то, певний, хтось видавав себе за письменника. Письменники на забігайлівках не швейн і не поводяться, як свинь. Мене наче в окропі скупали, це ж треба таке про себе почути. «Що з клієнтів у вас малувато?» я привів погляд на кафе. Вони у вечері злазяться, «Місця вільного не знайдете, тож виторг маємо!» «Ну все, я побіг!» Чолов'яка зірвався з місця і супучив, потри через скверик, втягнувши голову в плеч. Мабуть, боявся, що його ще хтось зненацька перехопить, а в нього справа, і кожна з них то великі гроші, яких мені ніколи не заробити, так само, як не мати такого черевця, Барильця. «Я знову сів на лавку. Треба поміркувати?» До вечора, коли сповзеться шановне товариство, ще далеченько, у кафе так само порожнє. Чоловіки вже пішли, тільки не часа засталося, куняє, звісивши голову на груди. «Цікаво, що ж це за товариство таке? Я відчував азарт!» Закрутіло устріяти в якусь невідому, але безперечно захоплюючу гру. Хотілося пити Та до кафе зазь. Буфетниця тільки сьогодні написала заяву, тож може ще бути на місці, а якщо зараз вже інша зміна... Але навіщо ризикувати? Нехай думають, що то був не справжній письменник. Але ж би його лиха година, вони гадають, що саме облудник письменник, цебто я, прикінчив Мариманового брата. Погуляв по вловню.